Разом із керівником цього разу прийшов фінансовий директор, і це логічно. Хочуть взяти грошей, як тут без фінансиста. Фінансист був чистеньким і щокатим. Явно чиїмось синочком, таким собі пупсиком, зі світу великих грошей. «Слухай, Серйога!» Зі мною Паша намагався розмовляти українською з поваги до старої дружби та моїх переконань. «Ти мені якраз і треба. Дивися!» «Гриші?» – він показав на гостя. «Потрібні гроші!» «Але нам давати не дозволяє Нацбанк, блядські нормативи, тому я пропоную передати його гуманоїдам. Ми їм спулимо ці гроші поміж банку, а вони вже дадуть кредит Гриші. Сичош? Сіку. А що із заставою?» Рухливий директор авіакомпанії одразу підбадьорився. «Із заставою все гаразд. Боїнг 737, документи у мене». Паша не став занурюватись у деталі, відійшов до столу і відкрив дверця та шафи, що стояла поруч. Я одним оком спостерігав за його маневрами, але не припиняв спілкування. Це не той самий «Боїнг», що був під арештом у Брюсселі. Гриша раптом почервонів. «Оце так-так, директор авіакомпанії червоній як старшокласниця». «Та й, мабуть, теперішні старшокласниці так не червоніють». «Там уже все чисто, нові документи. Є тут у нас умілець, він провів по реєстру». «Зрозуміло». «Значить, люди хочуть взяти державні бабки під заставу літака з перебитими номерами і планують для цього використати банк гуманоїдів як прокладку?» «Логічно». Мої міркування перервало видовище, що його я побачив периферійним зором. Поки ми розмовляли, Павлюк Паша, сховавшись за дверцятами шафи, покрадійськи наливав собі у склянку віскі з квадратної пляшки і коли налив повну, одним духом вихилив в міст». Шия зі слідами опіків від Б-52 судомно смикнулась, приймаючи міцну речовину. Господи, так він не просто розв'язав, а ще й добряче розігнався. Ну як, домовилися? Помітивши мій погляд, він відставив порожню склянку і вискочив до гостей, немов би нічого не сталося. Я знизав плечима. Ну якщо документи добре зроблені і літак залишиться на внутрішніх рейсах, то не бачу нічого страшного. Але по суті фікція. Літак – це не ліквід, як не крутий. «Кому ти його продаси в разі чого?» Гриша образився. «Як це кому? Авіакомпанію сьогодні на підйомі». «І що?» – знизав плечі моя. «Вони ж не можуть заплатити зразу. Їм треба або кредит дати на покупку, або у лізинг. Виходить, що банк ще раз заплатить ті самі гроші тільки вже новому власнику». «Слухай, нафіга тобі це літак. Якщо що, хай гуманоїди оставлять собі, а будуть кататися!» Хи -хи -хи -хи", засміявся раптом Паша. А Державний банк – це ж його гроші. О, я тебе прошу, мало у них всякого гімна у заставі. Одним більше, одним менше. Буде літак для спостережної ради. На блядки літати. Пупсик-фінансист, певно, не звиклий до подібних розмов, дивився на все широко розкритими очима. Бідолашний хлопчик, ну нічого, хай осягає закони великого бізнесу. Це тобі не в Гарвардах учитися. А гуманоїдам про це відомо? Поцікавився я. Про що? Що літак з підробленими документами? «Чому з підробленими?» – обурився Гриша. «З оновленими?» «Ну, з оновленими. Гуманоїди знають про це?» Паша розвів руками. «Слухай, а хто вони такі? Я даю гроші. Вони тільки прокладка. З крильцями!» Хе -хе -хе -хе – зареготав він. «Прокладка з крильцями!» Авіатори приєдналися до веселощів. Жарт і справді вийшов вдалим. От тільки ситуація ускладнювалась. Якщо гуманоїдів планують використовувати для такої справи, значить мені складніше буде усунути їх від бізнесу в міністерстві. Десь вони ж мають врешті-решт заробити гроші, щоб у разі чого заплатити за неліквідний крадений літак. Проте цю гілку все одно треба різати, які б несподівані повороти вона не робила. Тим часом Пашот, сміявшись, знову сховався за відкритими дверцятами шафки. Цікаво гості здогадуються, що саме він там робить. «А давайте за це вип'ємо!» Раптом виринув на зовні паша, тримаючи в руках пляшку з рештками віскі. Він дійшов уже такого стану весело щів, коли потребував компанії. Хлопці знезали плечима, але погодились. І справді, якщо людина, у якої ти збираєшся позичити грошей, пропонує випити, то відмовлятися гріх. Господар з ентузіазмом взявся витягати келих із серванта. Секретарок він не кликав, мабуть, боявся, щоб ті не настукали дружині. За хвилину віскі до останньої краплі було розлито порівну усім присутнім. цокнулися за успіх майбутньої операції. Пашані очі з кожною хвилиною ставали все більш блискучими, опіки на обличчі наливалися червоним, немов якогось монстра з дитячих мультфільмів, а пропозиції дедалі радикалізувалися. Я вже почав побоюватися, що одним літаком справа не обмежиться, коли сприймальні попередили про прихід гуманоїдів. Вибачившись за накладку, я попросив авіаторів почекати у зимовому саду. Їм корисно охолонути, щоб не впадати в ейфорію від несподіваного успіху. А розбірку щодо міністерських справ треба проводити безсторонніх. І Пашин веселий настрій тут не завадить. Він насправді дуже легко трансформується в агресію, якщо правильно подати інформацію. Здорово, хлопці! Господар кабінету зробив серйозне обличчя і запросив нових гостей. Хлопці завжди прийшли вдвох. Третій, містер внутрішній, клематичний товстун Славко, традиційно залишався в офісі і до великого начальства не потикався. Я вмостився навпроти поруч із Пашою, щоб показати на чиєму боці сила, і одразу взяв бика за роги. Ну, хваліться, звідки взялася ваша фінансова Україна у міністерських заліках? Яка ще Україна? Погрозливо звів брови Паша і тут таки смикнувся і долоною обережно торкнувся опіку на щоці. Певно болить. Зараз вони самі все розкажуть, пообіцяв я, насолоджуючись запланованим ефектом несподіванки. Але несподіванки не вийшло. Менший з гуманоїдів кучерявий рихлий вовчик мовчки поліз до товстої шкіряної теки і узявся діставати звідти документи. Другий, дебелий, із наслідками ресторанного способу життя на боках, Сашко, подивився на пашу прозорими очима, які бувають у майданщиків, вагонних шулерів. Павло Олександровичу, ми вам принесли усі папери, щоб ви самі могли подивитися. Які біса папери? Звідки вони довідалися, про що буде розмова? Вовчик ретельно розкладав перед Павлюком паціян з якихось бланків, накладних чи то декларацій. На мене обидва банкіри навіть не глянули. Що це? Поцікавився Паша. Декларації на цистерни, ті, які нам ставлять заставу. Ну і що? А ви подивіться, запросив огрядний Сашко. «Цистерни знамениті, їх усі банки знають!» Паша зітхнув. Я подивився на нього і на них, намагаючись зрозуміти, що тут відбувається. «Ну, – підсунув до нас папери Сашко. Паша навіть не простягнув руки. Він дивився кудись у стелю. Я глянув на документи, але, скажу чесно, не зрозумів, про що йдеться. «І що? – нарешті вийшов задумливості мій партнер. «Що з того?» «Як це, Павло Олександровичу? Як ми можемо взяти у заставу цистерни з перебитими номерами? Ваші нафтовики з цими цистернами побували вже в усіх банках і їх скрізь послали. Тому що це лівак. Тому що цистерни під арештом ще від Банку Україна. І всі про це знають». «Ну і що?» – уперто перепитав Паша. «Як що? Це підсудна справа». «Для вас?» – Павлюк Паша, хоч і обпечений коктейлем Б-52, не збирався так просто капітулювати. Не для нас, а для них. Так і не вуйобуйтесь ваше діло давати гроші. Павло Олександрович, але ми ж не якийсь там циганський кредит. Нас Нацбанк дрючить за ліквідність. Слухай, я не поняв. Раптом визвірився Паша. Ви не циганський кредит, ви гірше, бо я вас з петлі витягнув, а ви вуйобуєтесь. Це не ми, трохи пригальмував Сашко. Це Нацбанк вуйобується. У нас звіти тріщать. Завтра ліцензію зупинять, як ми будемо працювати. Цей аргумент справив потрібне враження. Павлюк паша нахилився вперед, взяв пучками пальців один з аркушиків, що лежали на столі, і підняв гору, ніби намагаючись визначити вагу гуманоїдівської аргументації.